Njëherë, një burë me flok të shprishu nga nejdi vjen të kiderguar i Allahut a lehi selam. Ne dëjuam zërin e ti, por nuk po kuptonim se shfarë thoshte derisa i u afrua. Atëherë morën vërsa i po për për islamin. I dërguar i Allahut a lehi selam i tha, duhet të bësh pes falje namazi me për pikëmëri ditën dhe natën, a i e për e ti. A kam të tyrim do një falje tjetër? I dërguar i Allahut ju përgjigjë. Jo, të të të të të të të të t vetëm nëse dëshiron të falesht namaz në na afile. Pastaj, i dërguar i Allahut a lehi selam i tha, duhet a gjërosh muaj në Ramazanit, a i pyeti. A kam detyrim të a gjëroj më shumë se kaq? I dërguar i Allahut a lehi selam ju përgjigjë. Jo, vetëm nëse dëshiron të mbash a gjërim në afile. Pas kësaj, i dërguar i Allahut a lehi selam i për mendis zekatin, a i e pyeti. A ka tjetër detyrim për mua përveçti? I dërguar i Allahut a lehi selam ju p Jo, vetëm nëse dëshiron të japësh sadaka nga vetja jote, ai u kthye duke thënë: "Për Allah, nuk do t'u shtojë, nuk do t'u paksoj as tyre asgjë." Nga kjo, i dërguari Allahu teley selam tha: "Nëse është i vërtetë në çfarë thot, atëherë ai do të shpëtojë duke i siguruar xhenetin." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.